Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allami bin ni'matihi Tatim musalihan Segala puji bagi Allah Janda jalanuh yang karena Ni'matnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma wassalam wa zidd wa barik wa am ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ahabihi ajmain ya allah semoga selawatmu salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam. dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi Semoga Allah mari baik kita bersama mereka Amma ba'ad <tuh> Jama'a rahimahumullah Malam ini malam Tanggal Tanggal berapa? Tanggal 20? 14 14 20-21 Malam 21 mungkin 1438 Hijriah. Subhanallah kita baru saja meninggalkan bulan Ramadhan Bulan diturunkannya al quran al Karim lalu kita masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal ini termasuk bulan yang banyak pernikahan di dalamnya. Makanya hampir setiap hari orang itu datang walimah sana, datang walimah sini, undang sana, undang sini. Memang Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal dan masuk ke rumahnya bersama Aisyah di bulan Syawal. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha suka apabila pernikahan itu dilakukan pada bulan Syawal. Tapi perlu diingat bahawa seorang muslim paling tidak sisa-sisa Ramadan masih dia jalankan di antaranya yang menyelesaikan puasa Ramadhan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal faqadanna shoma al Ini sebuah karunia Allah buat orang-orang yang puasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi sebulan plus 6 hari seakan-akan dia puasa 1 tahun Ada di antara kita yang tidak kenal dengan puasa sunnah Bahkan puasa Ramadan dia laksanakan dengan susah payah. Di antara tanda-tanda diterimanya puasa kita kita bisa berpuasa sunnah. Jadi kalau yang tahun-tahun yang lalu memai tidak pernah puasa sunnah, coba tahun ini. Masih ada sisa 10 hari bagi yang belum puasa Syawal untuk berpuasa di bulan Syawal. Bayangkan kita puasa 36 hari, itu seperti puasa satu tahun penuh pahala. Maka paling tidak kita sajar bahawa puasa sunnah itu adalah penyelamat puasa fardu kita. Para jemaah mohon Tapi bukan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Anna sangat berbahagia sekali. Ada perubahan yang sangat signifikan di tubuh umat Islam. Di mana? acara-acara kajian seperti ini mungkin jarang diadakan di malam pesta pernikah yang ada yukul makan, habis itu pulang, mungkin raksi raksi, mabrol tanah, mabrol sini tapi malam ini ada sesuatu yang berbeza dan semoga ini bermanfaat buat kita semua, para jamaah kebutuhan kita kepada siraman rohani itu lebih daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum Contoh nyata Allah mewajibkan salat bagi kita Sehari lima waktu Gak boleh kurang Lima waktu Urusan makan, berapa kali kita makan sehari Tiga waktu Bahkan ada orang yang tidak sarapan Cukup dua waktu dia bisa hidup tapi untuk hidup rohnya butuh lima waktu. Yang melaksanakan hal ini. Ini belum berbicara tentang sunnah-sunnah yang lainnya. Ada Qobliya, ada Ba'diya, ada Solab Guha, ada Qiyamul Lain. <tuh> Sebagaimana makan orang kadang-kadang sore hari makan ringan. Kadang-kadang di waktu dua dia makan ringan. Begitu pula. Urusan dengan rohani kita. Dan ilmu dengan sesuatu... Itu penolong kita untuk meraih sesuatu itu. Berkaitan dengan pernikahan. Entah di Solo. Tapi di beberapa kota. Perceraian itu. Terjadi biasa. Artinya orang bukan. Gak, gak herangi. Pulang cerai. Aduh, udah biasa cerai. Tidak ada yang aneh Bahkan dikatakan di Surabaya Ada dua bulan menikah cerai Sampai sebagian jamaah ngomong Ustaz, anak masih Sama nasi kebulinya masih berasa. Itu dia sudah bilang Sama nasi kebuli waktu walimah Dia masih ngerasakan Ternyata mereka sudah bilang Dan sebagian bangga Ini buat uh, Buat gajis-gajis ya Buat janda-janda juga Sebagian di diantara mereka Mulai bangga dengan bercerai Dia berpikir dengan dia berpisah Dia hidup bebas Ada dalam benak dia bahwa pernikahan Itu adalah ikatan Yang mempersulit hidup dia Sehingga dengan bercerai Hidupnya akan nyaman dan tentera. Padahal kita tahu bagaimana cintanya Iblis kepada perceraian. Iblis ini senang banget kalau orang bercerai. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Iblis mengirim bala tentaranya dari Istanbul di atas lautan. Nanti bala tentaranya itu laporan. Laporan komandan saya Maziltu bi fulan hatta yashrab al khamr. Aku godain fulan sampai akhirnya dia minum khamr. Oh ya bagus Satu lagi ngomong maziltu bi fulan, aku terus godain fulan sampai dia berhenti. Terus datang lagi maziltu bi fulan, aku godain fulan hatta tallaqam ra'ah. Sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa kata Iblis? Anda, anda, sini. Langsung dijudukkan dekat dengan Iblis. Kenapa? Karena dampak buruk dari perceraian itu sangat besar. Di antara dampak buruk itu putusnya silaturahim. rahim. Kadangkala kalau anak ini ikut sama ummi'nya, itu ummi akan menyuntik anaknya dengan suntikan kebencian kepada Abah. Kasih tahu Abah mungkai gini, Abah mungkai gini, Abah mungkai Akhirnya si anak tumbuh besar, enggak mau ketemu sama Abah. Dan kita tahu, sabda Rasulullah SAW, tidak masuk surga orang yang memutuskan surah perlahan. Bagaimana dengan ibu yang membuat anaknya benci sama bapaknya? Tapi siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Anggap bapaknya melakukan dosa yang fatal. Kemudian kau harus bercerai. Tapi kau harus tahu bahawa anak itu adalah darah daging bapaknya. Sebagaimana dia darah daging ibu. Sebaliknya kau anak ikut sama abahnya. Di sini sang abah berusaha untuk menebar... Benih-benih kebencian di dalam diri anaknya Nah ummi'mu itu orang tidak benar Umi' itu tidak nurut Umi'mu seperti ini Umi'mu seperti ini Jelaskan. Apakah seperti itu pernikahan kalau harus berakhir? Itu perceraian Ketika perceraian kita lihat Apakah ada di antara bapak-bapak yang diundang Untuk menghadiri resepsi perceraian Masih Orang diam-diam Bahkan jadi aib Orang tidak, sad, tidak, tidak suka perceraiannya diceritakan. Bahkan dia menganggap orang yang membicarakan perceraian dia Sedang menghibai diri Berbeda dengan pernikahan Masya Allah Ada yang dari Jakarta datang Dari Surabaya datang dari mana-mana setiap -mana dihadirkan dan mereka hadir dengan penuh kebahagiaan. Maka kita perlu berfikir, kenapa perceraian jadi biasa? Apa masalahnya? Masalahnya kurang persiapan kau analnya. Persiapan dari mempelai wanita dan persiapan dari mempelai pria. Kita kalau mau bekerja di sebuah perusahaan itu harus mengajukan surat lamaran. Kadang-kala -kadang perusahaan itu mensyaratkan syaratnya harus S1. Padahal kerja hanya sebagai resepsionis itu syaratnya harus S1. Apakah ada pernikahan dengan syarat seperti itu? Tidak ada. Artinya orang itu umurnya cukup Punya pulus ngelamar Terima Mertua dari pihak perempuan juga tidak melihat Apakah anak ini layak menjadi seorang suami Bisa dia merawat Dan mengayomi putriku Jangan-jangan ah, yang -jangan dilihat enggak Dilihat pulusnya Ya Cukup pulusnya Kerjaannya tetap Itu dia Wanita juga melihat kejadian kalah kepada ketampanan suami. Lihat suaminya, masyaAllah ganteng, siap sudah terima tu? Maka ini yang perlu dibicarakan malam ini, agar ke depan pernikahan saudara-saudari kita, pernikahan putra putri kita itu membuahkan hasil keridhaan Allah, jaya jaya, bukan yang lain. Jadi yang pertama harus dibicarakan adalah niat dari pernikahan itu sendiri. Kau nikah karena apa? Allah mensyariatkan pernikahan untuk tujuan yang mulia. Tujuannya untuk meraih sakinah, meraih ketentraman. Makanya kau kalau mau cari istri, carilah istri yang bisa memberikan kedamaian kepada engkau. Bukan bisa memberikan pulus, bukan bukan bisa membuat rumah bukan tapi memberikan kedamaian Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha Allah menciptakan hawa untuk Adam untuk Zakila Ketika Adam sedang tidur di surga Jemaah ya kalau antum punya uang 10 miliar Punya rumah dengan harga sebelas miliar, punya mobil dengan harga dua miliar setengah. Antum masuk rumah nggak ada istrinya. Rumahnya besar, kamarnya ada dua belas. Antum kepingin di rumah apa kepingin keluar? Kepingin keluar. Kan? Ngapain ni sih? Duduk sendiri lihat kamar-kamar, masya Allah. Lihat mobilnya, buka brankas besi, masya Allah. Fulus kita orang. Tapi nggak ada isteri. Apakah dia akan tenteram? Kalau, maka di sini Allah menciptakan hawa untuk adam di dalam surga Allah subhanahuwataala. Karena adam merasakan kengerian, keasingan sedangkan dia berada di surga Allah subhanahuwataala. Maka Allah ciptakan dari adam hawa. Jadi takal adam tidur di situ Allah ciptakan hawa. Adam bangun, Dilihat ada hari. Baru pertama dalam hidup dia lihat hari, tapi secara automatik hatinya tenang sama dia, langsung condong. Maka itu tujuan pernikahan, merasakan kedamaian. Bukan sekadar menyalurkan nafsu biologis. Maka tujuan pernikahan itu menentukan engkau memilih istri atau suami. Tujuan nikah, di situ kita akan menentukan. Oh, ana mau cari harim yang putih. Ana mau cari harim yang tinggi. Kenapa? Kalau harim ana tinggi, biar kelihatan keren. Kalau lagi jalan sama dia. Oh, berarti dia. Hanya untuk dilihat orang pernikahanmu. Yang putih, ya biar kelihatan anda bisa dapat harim yang cantik. Oh, tujuannya yang kau menikah hanya supaya dilihat orang. Ada orang yang menikahlah, anda menikah agar anda mendapatkan sakinah. Kalau tujuannya sakinah, maka yang perlu dipersiapkan adalah mencari pasangan hidupnya maka carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia agamanya baik dan akhlaknya mulia seharusnya agama dan akhlak itu jalan bersama seharusnya tapi ternyata ada orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup yang memiliki hablum minallah yang baik tapi hablum minannas buruk ada Ternyata dia tidak mengamalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Maka di sini akhlak dan agama harus diperhatikan. Dari pihak lelaki atau pihak wanita? Pihak lelaki ketika menjadi perempuan tanya gimana dia saling gak? Oh Alhamdulillah. Istrinya salam. Ini tanda agamanya baik. Nurut gak dia sama abah sama umiknya? Masya Allah. Anaknya patuh sama aba uminya, perlihatan sudah. Akhlaknya di sini sama manusia dia baik. Terus perintah-perintah Allah dia laksanakan tidak. Mulai kita lihat dia agama wanita yang baik, dia pakai kerudung ya, dia pakai jilbab. Ada seorang hendak menikahi wanita yang tidak pakai jilbab. Dia menikahi wanita yang pakai jilbab. Ummi-nya enggak setuju. Kata uminya nak umi nggak suka sama harim-harim yang pakai gergam lebar-lebar tu umi nggak suka. Ini kata umi ini. Akhirnya sang anak ngomong sama umi kata dia, kalau ni perempuan sama perintah Allah nggak lah taat. Allah yang ngasih tangan sama dia. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia. Allah yang ngasih rambut bagus buat dia. Allah yang memberikan segalanya kepada dia. Dia tidak taat. Apa mungkin itu istri akan taat sama anda? Umi? Anda tidak ngasih apa-apa sama dia. Bahkan mungkin dia yang memberikan sesuatu kepada anda. Apa mungkin itu perempuan akan taat sama suami? Maka di sini pada jam ketika seorang wanita itu taat sama Allah patuh sama Allah insyaAllah aman suaminya patuh. karena kewajiban taat kepada suami itu adalah perintah Allah maka fadfar bila tibin kata Nabi SAW tunkahul mar'ali arba perempuan dinikahi kerana empat hal karena hartanya Ya sebagian kita enggak mau sama harim-harim yang fagr. Cari harim yang kalau abahnya mati warisannya banyak. Mungkin dicari kayak gitu. Walijamah liha. Yang kedua karena kecantikan. Wallahi jamaah. Banyak wanita cantik. Banyak wanita cantik. Sebagian di antara mereka jadi telah dengan kecantikan. Jadi wanita-wanita jangan jadi antunggu lihat bule, bule umpamanya. Ibarat mungkin ya. Banyak yang cantik-cantik. Jadi apa mereka? Tapi itulah nafsu manusia. Dia memang menikahin cari yang cantik. Ingat yang menikahi wanita karena kecantikannya. Kecantikannya tidak akan bertahan lama. Berapa tahun sih bertahan kecantikannya. Sebenarnya sesuatu itu jadi berharga karena baru saja. Antum kalau kepingin mobil, Ferrari. Antum nabung, setiap melihat Ferrari, itu hati berdetak jantung. Masya Allah, ini mobil yang anda cari-cari. Lewat, Masya Allah. Suatu saat Allah kasih diriliki sama Antum, Ferrari itu ada di rumah Antum. Berapa lama Antum mengagumi Ferrari itu? Tiap hari Antum buka, Antum lihat, Antum bersihin. Dapat sebulan, tidak dilihat sama Antum. Selesai, sudah jadi milik. Sudah ada di depan Antum, tiap hari Antum bisa lihat. Begitu Begitupun wanita yang cantik. Wanita cantik itu karena Antum jarang melihat dia. Wah, wow, ketika ini permalu lewat masih, wah, masih. Setelah dikawinin, antum pandang-pandang tu hari itu Ternyata kau biasa aja, kan? Ya? Kau, udah tiap hari ngelihat, sampai bosan mungkin dia ngelihat istri tetangga kau lewat, masih, wah, Padahal istri dia lebih cantik dari istri tetangga. Tapi kenapa kok istri tetangga kelihatan lebih cantik dari istrinya? karena dia jarang melihatnya kalau istri sendiri 24 jam dia ngelihat tidurnya makannya masaknya nyampunya udah kelihatan semuanya jadi kalau bicara kecantikan kecantikan itu akan pudar dan lihat perempuan-perempuan masya allah ya baru nikah beratnya 48 sholawat tinggi 170 dapat setahun beratnya jadi 84 jam nah. dan itu yang terjadi dengan wanita wanita cantik kecantikan itu akan pudar makanya wanita takut kehilangan kecantikannya apa yang dilakukan? perawatan selalu perawatan Sampai namanya krim itu anak kadang-kadang ngelihat ya ngelihat krim yang dijual perempuan ini kesian ya mereka itu jadi jadi jadi pasar jadi konsumen kalau antum ke mall lihat yang paling banyak itu perlengkapan buat siapa buat wanita semuanya buat wanita. yang buat laki ya sedikit. Apa katanya? Hah? Larang Nah Tapi itu tadi Dia pakai krim siang Krim malam Ada sebagian yang sebelum tahajud pasang krim dulu Habis solat subuh pasang krim Mau keluar rumah pasang krim Masuk rumah cuci muka pakai krimnya lagi Nah, hidupnya dengan krim semuanya Karena dia takut kelihatan jelek. Apalagi kalau sudah dengar rejalnya mau juat lagi. Oh. Wow. Nah. Itu bisa kayak kiamat itu di rumahnya. Terus, ada sulihal. Kita bicara perempuan itu dinikahin karena apa? Karena hartanya. Karena kecantikannya. Wali <tuh> hashabihal. Nih dengerin ibu-ibu. Wanita dinikahin karena bangsanya, karena keturunannya. Banyak diantarkan, ah, oh, anak enggak mau jual kecuali sama kabilah pula. Anak tidak mau jual kecuali dengan suku pulak. Itu pun terjadi. Dan Nabi saw menjelaskan itu realita yang ada di umatnya. Kemudian beliau mengatakan wali dunia. Dan wanita dinikahi juga karena agamanya. Fa'z farbizatuddin taribatnya. Kalau kau ingin bahagia, kembali kepada tujuan pernikahan. Kalau kau ingin tenteram hidupnya, carilah wanita yang agamanya baik. Selamat. al rafii dalam kitabnya Wahyil Falam dia menulis kisah tentang kubhul jamil. Judulnya itu buruk tapi cantik. Buruk tapi cantik. Dalam kisahnya itu dia punya anak <tuh> dua seperti rembulan. Ganteng anak. Orang-orang enggak percaya ini anaknya dia. Kenapa wajah abanya kayak gini. Tidak mungkin bisa melahirkan anak-anak yang ganteng. Pasti ibunya cantik. Kata dia. Kata dia Enggak. Aku mau cerita sama kamu. Ibunya dua anak ini cacat. Jelek dan buruk. Jadi di basrok cerita itu. Ada anak seorang alim pulamak. Yang diminta oleh orang-orang kaya semuanya ditolak. Tidak ada yang diterima. Akhirnya satu orang dia datang melamar. Kata Syeikh suai Syeikhnya, "Kau oh, tidak mungkin diterima, kau. Yang lebih ganteng dari engkau, yang lebih fulus, ditolak. Apalagi kaya engkau." Kata dia, "Siapa tahu rezeki anak." Berangkat dia melamar. Dilamar, diterima. Tapi si Rejal ini belum pernah melihat Harim. Diterima sama dia. Setelah diterima. Di dalam cerita itu. Pas solat Isya berjamaah. Sebelum masuk ke tempat Harimnya. Si Rejal ini lihat mertuanya bingung. Kok oh, habis Isya itu doa ya. Angkat tangannya. Sampai berpikir menantunya ini. Kayaknya dia merasa musibah dapat anak. Kok doanya sampai kayak gitu? Dia sudah akhirnya malam hari Dalam cerita itu dia masuk ke kamar pengantin Yang nyambut itu ajus-ajus Yang wanita tua-tua yang keriput-keriput Sampai mungkin mereka mayat yang keluar dari kuburan dia. Dari buruk-buruknya orang yang menyambut dia Biasanya yang menyambutkan anak-anak kecil-kecil ya Yang lucu-lucu ini enggak Akhirnya Dia duduk di ranjang dia tunggu harinya. Masuk harinya. Masuk harinya langsung bersimpul di depan rejalnya. Sambil dia pegang pulus. Dia mengatakan kepada rejalnya, "Ana abi, aku adalah rahasia abahku. Aku minta engkau menutup rahasia abah. Ini pulus, silakan. Kau mau nikah lagi tak apa dengan uang itu. Tapi jangan kau kenapa Ternyata perempuan ini jelek Cacat Iya, rejanya melihat langsung tersentak hatinya Tapi dia pernah ingat dengan sebuah hadis Yang dia dengar di sebuah masjid Tentang bagaimana wanita yang hitam itu Bisa jadi lebih baik daripada wanita yang cantik Apabila agamanya buruk wanita yang cantik Maka dia berkhusrudan sama Allah dapat perempuan yang cacat. Dia ceritakan, Subhanallah, tiap hari anda melihat istriku, keburukannya itu lama-kelamaan jadi biasa. Orang kalau cacat awal melihat kan, kaget. Tapi lama-kelamaan jadi biasa. Dan yang lebih dari itu, aku melihat kebaikan dia tiap hari terus bertambah maka aku tidak rido mencari pengganti selain dia subhanallah din agama itu bisa ditambah artinya awal nikah istrinya puasa sebulan tiga hari setelah menikah puasa Senin Kamis bertambah agamanya setelah nikah yang awalnya dia cuma hafal satu juz Al-Qur'an dengan menikah ternyata dia menambah hafalnya jadi dua juz jadi tiga juz Bisa bertambah Tapi kalau bicara kecantikan Yang ada berkurang nandun. Berkurang Maka disini seorang Kalau tujuan dari menikah adalah kebahagiaan Fadfar bilatinti Tadi berkirakan Ustaz gimana kalau empat-empatnya Kumpul di satu hari masyaAllah. Ya Bisa jadi kalau dapat yang bisa jadi kau tidak dapat sampai mati. Cari harim tak cocok. Ini harimnya agamanya baik, fulus, nasabnya mulia, tapi kurang putih sedikit, nggak jadi. Berangkat lagi cari harim yang kedua. Oh harimnya masyaAllah cantik, putih. Cuma sayang, nggak fulus. Dia akan muter-muter. Maka Nabi saw mengajarkan fatwa bidaqatin dari betul. Dalam hadits lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tzawajul walul, al dunya mata, wa khayru mata al dunya Jadi dunia ini perhiasan dan kesenangan. Sebaik-baiknya kesenangan dunia itu istri yang solehah, bukan rumah yang mewah, bukan pekerjaan yang menjanjikanlah istri yang soleh. Bagaimana antum memiliki beban yang banyak di luar rumah? Sampai rumah dibukain pintu sama istri, hilang semua beban ini. Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah ingat dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad shallallahu salam apa? Ikrar. Nabi turun dari gua hiyok yang tinggi ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Tapi dia memiliki istri yang solehah. Sampai rumahnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Zammiluni, zammiluni. Diselimuti oleh Khadijah. Ditanya sama Khadijah. Malat. Ada apa among kau? Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia? Hajah pintar. Lalu Khadijah mengatakan. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadha. Nggak mungkin Allah akan menghinakanmu. Nggak mungkin. Orang orang baik, inna mulai khadijah mengungkap kebaikan kebaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin yang datang itu jin, tak mungkin. Inilah istri yang solehah. Tak kala suami pulang dari tempat kerjanya dengan segala beban dan kepenatan yang menimpa dirinya sampai rumah hilang melihat wajah harimnya. Tapi ada sebagian harim kalau antum pulang antum kepingin keluar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lama ketuk pintu lalu dibukai Buka pintu apa kata istrinya? Kau kok telat. Masya Allah. Bukan disuruh bang duduk dulu bang. Mau yang panas apa yang dingin. Masya Allah. Dijepitin kakitnya, sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anak melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana almarhum itu saleh. Baik, kemudian. Ini buat, ya buat semuanya Carilah istri Yang penyayang Yang subur Dan cepat Tawbat Cepat tawbat Cepat minta maaf ya. Karena ada wanita-wanita yang kalau ngambek lama gitu. Betul Ada perempuan-perempuan kalau sudah ngambek Bisa seminggu tidak disopo Suaminya dijamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ala ukhbirukum bi min ahli jannah, ibu-ibu dengarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku kasih tahu wanita-wanita kalian yang termasuk penghuni surga?" Jadi ibu-ibu bisa lihat kira-kira anak masuk surga enggak? Karena Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap insan itu tahu sama dirinya. Ana pantas enggak masuk surga. Kayaknya enggak. Ana banyak dosa ini. Dia melihat itu. Walaupun dia banyak alasan tapi dia kenal sama dirinya sendiri. Kata Nabi SAW. Al-Wadud, al-Walud, al-A'ud ala zawjiah. Perempuan penghuni surga itu adalah Yang pengasih Yang penyayang Pengasih dan penyayang Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani Melamar Ummu Hani di Mekah Tapi apa kata Ummu Hani Ya Rasulullah Kayaknya aku takut menikah dengan engkau Aku tahu engkau adalah khairul bariyah Engkau adalah manusia terbaik. Cuma aku punya anak lima. Janda. Masih kecil-kecil anaknya. Aku takut tu anak-anakku gangguin engkau nasehnya. Gimana kalau lima anakku nangis di kepalamu, Allah, aku tidak ingin menyusahkan engkau, ya Rasulullah SAW. Maka di sini, Nardi A.S. mengatakan: Khairun Nisa'i Rakib dan Ibil. Nisa Qulaysh. Sebaik-baiknya wanita... Yang menaikin onta adalah wanita-wanita Quraisy. Ahnaha al-lualah di Fisgar yang paling pengasih kepada anaknya ketika anaknya masih kecil dan paling melayani suaminya walaupun suaminya pulausnya sedikit. Itu ni sah Quraisy. Ini sah Nabi dia aliswatos. Jadi kau kalau mau menikah, nikahilah yang pertama al-lujud yang pengasih. Dari mana ketahuan wanita itu pengasih? Cama? Kelihatan ada perempuan-perempuan yang suka sama anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil, Masya Allah, Masya Allah dia gendong. Oh, ini pengasih. Tapi ada perempuan-perempuan kalau dititipin anak, Aduh, kata dia. Mi, mi bawa mi, anak tak bisa mi, dititipin anak mi. Ini sudah kelihatan. Jangan dinikahi. Kenapa jangan dinikahi? Nanti kita punya anak Anaknya lima Kita pulang kerja Tanya pulang Mana anak-anak? Apa kata istrinya? Wallahu'alam <laughs> Anaknya lima kemana? Wallahu'alam Dia sibuk dengan gadgetnya main Anaknya yang satu di rumah Tetangga yang satu di sungai Karena dia tidak pengasih Maka kita disuruh cari yang pengasih Al-walud Yang subur yang banyak anak itu. Masya Allah. Ada perempuan-perempuan jemaah. Suaminya lewat, langsung hamil. Masya Allah. Ini benar-benar subur perempuannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Naam. Allahu Akbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cari wanita yang seperti Al-A'ud. Yang kembali kepada suaminya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alati ida azat auzian. Nih, wanita yang A'ud yang suka kembali itu adalah wanita yang kalau dia menyakitin suaminya atau disakiti suaminya. Dalam kondisi dua, dia menyakitin suaminya atau disakiti suaminya. Dia akan hatta takot diaji زوجيا dia akan datang kepada رجalnya kepada suaminya dia pegang tangan suaminya lalu dia mengatakan wallahi la azuku ghamdan hatta tardu demi Allah aku tidak akan tidur aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau rida bayangkan jamaah Ini kepada Nabi sallallahu alaihi ada perempuan yang kayak gitu tapi ada perempuan yang sok kalau suaminya lagi marah, dia merasa tidak butuh sama rezal. Kata dia, kau mau sama aku, ahlan wasahlan, nggak mau, tak Ada perempuan-perempuan kayak gitu, ya. Kalau antum dapat yang kayak gitu, disyukurin Ya sudah rezekinya antum. Karena kadangkala, Ustaz, ana nggak tahu dulu, uzat, ana cuma ngelihat hari itu cantik selesai. Cukup sudah. Nah di sini yang tujuan pernikahan adalah kebahagiaan dan ketenteraman. Baik kemudian carilah wanita yang patuh dan penurut. Ada wanita yang penurut yang tak suka ngel. Tapi ada wanita-wanita yang memang keras kepala. Ada. Jadi kadang-kadang ada perempuan itu yang keturunan dari garis keturunan. Aduh ah, pula ah, sudah jangan cari yang lain. Dan nikah ini pilihan. Kau bebas memilih. Ah, kita bebas memilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha" وحفد الفرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شيء كتب النبي صلى الله عليه وسلم أبعيداً منى تصلات يومى وقت صلاة يومى وقت هالله يتناول وسامات شهرها هي أطاع في شهر رمضان وآتى أدلجةا واتى أطاع كباره واتى أطاع كباره واتى أطاع كباره واتى أطاع كباره واتى أطاع كباره واتى أطاع كباره واتى dan bagi yang nanti mau menikah juga para wanita berkaitan dengan ketaatan kepada suami ini menjadi kunci keharmonisan rumah tangga khususnya dalam masalah ranjang khususnya dalam masalah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan di banyak hadis untuk masalah ini. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri. Bahkan Nabi saw mengatakan, Inal merata tukbilu fi suratil syaitan wadub. Perempuan ini dari depan dari belakang dalam gambaran syaitan. Artinya dia menggoda. Mau dilihat dari belakang dari depan dia menggoda. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa 'ajabathu apabila seseorang di antara melihat wanita lalu dia kagum dengan perempuan itu apa yang harus dia lakukan Jamaah ya, fa lirji' ila ahlihi kata nabi SAW, pulang ke rumahnya temuin istrinya kenapa fa innal ladzi biha mithl ladzi yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istri bagaimana setelah seorang suami pulang dari pasar belum waktunya pulang udah sampai rumah ketuk rumah dia ada perlu sama istrinya yang bukain pintu pembantu mana ibu pada pembantu keluar sama sahib-sahibnya Bagaimana perasaan sang suami? Dalam kondisi dia sedang berhasrat gara-gara melihat wanita. Dan perintah Nabi SAW adalah pulang jumpain istri. Dan ada istri-istri yang tidak mau melayani suaminya. Kadang-kadang melihat suaminya, Ngapain kau jam segini pulang, ya Allah? Sana kerja lagi. Dikunci pintu rumah. Masya Allah. Jamah ya, ada seorang lelaki. ibu-ibu ya. Ada seorang lelaki yang mau makan siang Sama sahib-sahibnya Dia ngomong sama Harina Istriku, aku mau makan siang Sama teman-temanku Kata istrinya Bang, silakan kau pergi Tapi jangan lama-lama Soalnya Lipstick mau padam Kata dia Si rejalnya bingung Kau dari mana kau lipstick mau padam Bang, kalau kau keluar rumah semua lampu di rumah ini mati. Bang. Kalau kau pulang, jadi terang kembali rumah ini. Bang. Masya Allah. Tuh ada istri-istri yang mengharap kedatangan suaminya. Ini suaminya kepengen cepat pulangnya, Mas. Yukul selesainya, sudah selesai. <tuh> Karena ada ada yang padam di rumah itu. Yang baru terang kalau dia pulang. Ya, bang. Masya Allah. Masya Allah. Jangan kami sendiri, itu bang. Tapi jemaah kita lihat Rasulullah SAW menyuruh untuk pulang ke istrinya jumpa yang istrinya. Bahkan beliau mengatakan, idad al rajul imrathu imrathu ila firashi, faabat faabat rabban la anethul malaikah tetus. Apabila seorang suami memanggil istrinya mengajak istrinya ke ranjangnya. kemudian istrinya menolak dan suaminya bermalam dalam kondisi marah. Maka sampai pagi malaikat melaknat dia. Karena dengan dipolak sama istri. Yang ini suami kepikiran macam-macam. Mulai dia berpikir. Andai kata aku tidak nikah sama dia. Andai kata ini. Andai kata itu. Banyak. Yang akhirnya merusak pikiran dia. Maka Nabi SAW menekankan urusan ketaatan dalam bab ini. Sampai beliau mengatakan dalam sebuah hadis. Wa in kanat ala tannur. Wa in kanat ala qatar. Walaupun istrinya sedang di depan perapian, lagi masak dia, dipanggil sama rejalnya, matikan kompornya, datang jumpai rejal. Dia di atas kendaraan, kadang-kala -kadang lagi jalan umpamanya mau kondangan, Udah naik mobil, dipanggil sama rejalnya, turun dari mobil, ngaji ngaji kondangan, ya apa? Ini perintah Nabi. Semoga senang. Wain kali ada apa terbiar terkendaraan balik dia kalau dipanggil sahur. Tapi kalau sekarang hari-hari, masya Allah, sampai jemaah ada dikasih cerita teman di, di Surabaya. Ada rezal ini pulang dari tempat sholatnya. Dia jalan kaki. Dilihat ada perempuan naik becak senyum senyum sama dia. Masya Allah, hari ini cantik banget kita dia. Dia senyum juga. Dia pikir, siapa hari ini? Tuh, Harimnya dia saja saja. <SILENCIO> Karena kalau di rumah kan dia tidak pakai apa? Tidak rias wajah macam-macam. Apa perempuan-perempuan dia kalau sampai rumah langsung dihapus semua? Itu Rijal sampai bingung. Lihat hadah, hari ini siapa hadah. Allahuakbar. Maka ingat kalau dipanggil suaminya suruh pulang, lagi naik becak dipanggil sama suaminya, pulang ke rumah. Tinggalkan kondang. Karena mentaati suami lebih wajib daripada mendatangi undangan. Maka ini wanita yang salehah yang taat dan patuh sama suaminya wa hafidat farja dan dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memperbolehkan lelaki masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dia tidak memiliki teman-teman di Facebook, teman-teman di Twitter di mana yang bukan mahram dia semuanya dia delete. Kenapa? Karena aku sekarang milik suami. Maka cari perempuan yang kayak gini agar engkau berbahagia. Kemudian carilah perempuan yang setara, sepadan. Cari perempuan yang sepadan. Kenapa? kalau perempuan itu di atas engkau takutnya dia gak soleha akhirnya dia ngatur diri ini terjadi ada seorang lelaki datang ke seorang sheikh mengadukan sikap istri dia ngomong saya istriku kayak gini macam-macam pokoknya dia ngelihat perilaku istrinya gak baik sama dia gak nurut, gak patuh. sheikh ini tanya sama dia saya anda mau tanya kau tinggal di rumahnya siapa? Dia tinggal di apartemen istri. Apartemen punya istrinya. Baik. Kau kerja. Dia masih serabutan siapa. Istrimu, istriku guru. Gajinya besar di Saudi, seorang guru. Makanya di sini seorang lelaki ketika istrinya itu di atas dia. Dari sisi penghasilan. Dari sisi dia yang memiliki rumah. Di sini kadangkala, -kadang, kalau istrinya tidak soleh, dia akan mengatur suami. Kalau kau memiliki istri seperti itu, maka terimalah kudrat itu. Seorang lelaki menjadi pemimpin di rumah tangga, karena apa? Al-rijalu kawwamuna ala nisa' bima Allahu ba'duhu ala ba'din wa bima anfa'ku bin amwali. Yang pertama lelaki menjadi pemimpin Karena dia memang memiliki Karunia Allah Menjadi pemimpin Yang kedua dikarenakan dia memberikan nafkah kepada istrinya Kalau sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya Maka kepemimpinannya pincang di dalam rumah tangga Kecuali istri yang soleh Seperti Khadijah taala. Khadijah tidak pernah merasa Memiliki budi atas Nabi Alaihissalam, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengenang budi baik Khadijah, tidak pernah dilupakan sampai ketika mati Khadijah radhiyallahu taala. Itu istri yang soleh, Maka cari yang sepadan dari sisi harta, ada istri-istri yang cantik dan suaminya jelek. kadang kadang sang istri merasa dia ngobong sama suaminya, eh hey, suamiku. Kau harus bersyukur dapat orang kayak aku. Kau tahu yang mau sama aku ini ngantri. Masyaallah. Cuma karena engkau kasihan enggak apa -apalah. Aku terima engkau. kau Kau kalau dapat istri kayak gitu selalu iya, makasih sudah dia. Dia bahagia nyaman hidup ini. Cari yang sepadan. Begitu pula para wanita, cari yang sepadan dengan suami ya. Kemudian usahakan cari istri yang bukan dari kerabat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni rahimahullahu taala menjelaskan kenapa kok kita dianjurkan untuk menikah bukan kerabat. Tapi kalau kau punya keponakan apa punya misana, punya sepupu yang kau nikah, enggak ada masalah. Cuma yang ditakutkan Ibnu Qudamah menjelaskan kalau ông menikah dengan kerabat, lalu nanti terjadi permasalahan, silaturahim jadi putus saat Ini si Ami enggak mau sama keponakannya yang menceraikan putrinya dia. Putuslah sudah. Kalau sama orang lain, andai kata ada masalah, ya udah, selesai-selesai. Tapi kalau sama kerabat, jadi masalah besar. Dan kemudian bagi para lelaki ketika mau menikah Ketika mau menikah Jangan menampilkan kepalsuan Karena nanti istrimu ini akan mengetahui semua kekurangan Maka kau harus menunjukkan apa adanya Ketika ditanya umumnya kau kerja apa, kau ini, itu macam Katakan aku tidak punya rumah, aku belum punya mobil Rumah kontra. Aku kerjaan kayak gini, gajiku sekian. Kau memang supaya dia tahu. Jangan sampai nanti kadang-kala kita ini ketika melamar nyewa mobil, nyewa alpatso. Ketika lamaran, uh, dilihat bah, langsung terima bah. Kenapa? Saya ronya, masya Allah. Ternyata setelah menikah semua itu nyewa. Maka pernikahan itu tidak akan berlangsung lama. Kemudian dianjurkan bagi yang mau menikah untuk melihat calon istrinya. Dilihatlah, diperbolehkan dalam Islam. Lihat calon istrinya. Kalau memang dia ada kecocokan di hatinya, Bismillah. Dan istihaqoh serta istishraq. Kau minta petunjuk dari Allah dan kau bermusyawarah, cari tahu tentang dia. Adapun untuk para para perempuan yang mau menikah. Ibu-ibu tolong dipersiapkan anaknya untuk menjadi seorang istri. Diajarin, bukan hanya diajarin masak, bukan hanya diajarin menyuguhkan makanan, enggak. Perempuan diajarin untuk bersabar menghadapi suami. Sabar ini kunci, kunci masuk surga sabar. Wa jazahum bima sabaru jannah tuwa hariah. Allah memberikan pahala buat orang-orang untuk masuk surga Bima sabaru Karena kesabaran mereka Bani Israel Bagaimana Allah berikan kemenangan atas mereka Menghadapi Fir'aun Apakah dengan melawan Fir'aun? Berontak kepada Fir'aun? La Apa kata Allah Wacammat kalimat rabbikal husna ala bani Israel Bima sabaru Karena kesabaran mereka Maka ini kunci sebenarnya. Ajarkan kepada putrinya untuk bersabar menghadapi pernikahan dan ketika memilih pasangan sama pilihlah pasangan yang agama dan akhlaknya baik, agama dan akhlaknya baik. Nabi Alaihissalam tidak menyuruh kewajahnya. Beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza ja aku mantar bau na dina Apabila datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian. Seorang lelaki yang agama dan akhlaknya kalian riboy, kalian suka. Agama dan akhlaknya kawinkan dia, antahu. Maksudnya khusus. Wa illa. kalau engkau tidak menikahkan dia, takun fitnatun fil arbi, wafasadun arif, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau orang-orang yang soleh ditolak, kekacauan itu di rumahmu. Kekacauan itu di masyarakat Negeri ini jamaah itu kumpulan rumah tangga Kumpulan RT dari RT jadi RW Jadi RW jadi kelurahan Jadi kecamatan, jadi kota Jadi provinsi Itu kumpulan rumah tangga Ketika orang-orang yang akhlaknya baik Dan agamanya baik itu ditolak Maka kacau negeri Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Inka nafi Bagaimana kalau ini rejal baik, akhlaknya baik, tapi ada kekurangan. Mungkin kekurangan dari sisi harta, kekurangan dari sisi ketampanan, kekurangan dari sisi nasabnya, dari keluarganya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memat, mengatakan tiga kali Iza ja aku man tarbawna dinahu wa kulukau fa'ankihu Iza ja aku man tarbawna dinahu wa kulukau fa'ankihu Ditekankan sampai tiga kali Beliau mengatakan hal ini Kawin, ken, kawin, ken, kawin, ken, ken. Dan terbukti Kalau kita melihat sekarang Banyaknya preman-preman, begal-begal Lahir dari rahim siapa mereka Lahir dari rumah seperti apa mereka? Anak-anak yang narkoba, dari mana mereka lahir? Dan lihat pula anak-anak yang hafizul quranil karim. Yang berahlak mulia, lahir dari rumah seperti apa? Maka perlu kita menentukan pilihan sebelum menikah. Abu'l Aswad ad-Jual, seorang tabi'in. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ini anak anak -anaknya. Abunya mengatakan, Ya Aulaji, Asantu ah ilaykum semua orang wakibaran kau Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian sebelum kalian lahir, ketika kalian kecil dan ketika kalian besar. Anaknya heran, dia abadah. Abi, kalau kau berbuat baik kepada kita ketika kita kecil kita rasakan, kita dewasa kita rasakan. Tapi sebelum kita lahir, gimana kau bisa berbuat baik sama kita? Apa kalau abulahsodhuali, ikhtiar tulah kung umat lato ayero nabiya. Aku pilihkan buat kalian ibu yang kalian tidak dicela dengan ibu kalian. Jadi ibu ibu yang memilih suami yang soleh, ibu ibu yang soleh, maka ya insyaallah. Bagaimana mengetahui agamanya baik? Tadi kita lihat, datang ke imam masjid, datang ke masjid kampung sana kirim orang tanyakan Fulan bin Fulan kau kenal sama dia kenal tetangga masjid sini ya bagaimana dia salatnya di masjid Masya Allah anda biasa melihat dia kalau Jum'atan telat Jum'atan telat ini berarti agamanya sudah tidak baik Jum'atan yang se-Jum'at sekali telat banyak di antara kita yang datang pas khutbah Jum'at kedua sudah telat ngobrol lagi Subhanallah panggilan Allah untuk datang ke Jumaat kau meremehkan kalau bisa dia mungkin tinggalkan hari itu ini tanda dia tidak baik atau memang Allah anda enggak pernah lihat dia salat di masjid maaf kemana dia salat jadi masjid itu termasuk salah satu ukuran agama kalau ukuran akhlak dilihat dari sahib sahibnya kalau dia sudah bekerja tanya sama orang di kantornya, gimana pulang? pulang Masya Allah sholat tepat waktu, jangan ditanya Masya Allah tapi kalau ngomong kotor berarti akhlaknya bukan. pulang Masya Allah baik, orangnya tapi kalau sudah makan bareng makan di warung umumnya, selalu dompetnya ketinggalan ada rejal-rejal yang ada di makan bareng aduh Allah, puh, dompet kita orang ketinggalan Alah sudah bakhil Sudah kelihatan orang bakhil Kalau anak kita, anak perempuan kita dapat suami bakhil Susah hidupnya Sampai pernah Al-Mughirah Al bin Syubah melamar seorang perempuan Ketika dia melamar Ternyata perempuan ini juga dilamar oleh seorang pemuja Akhirnya perempuan ini ngatakan Kalian berdua datang ke rumah Aku mau dengar obrolan kalian Perempuan ini di satu tempat enggak kelihatan dua orang ini ngobrol. Kepengin tahu bagaimana dua orang ini karena dia ingin milih suaminya yang mana. Dari obrolan itu kelihatan kalau wanita ini lebih suka sama yang muda. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya kepada lelaki ini, "Kaifa buka Gimana perhitunganmu? So tidak ada yang luput dari perhitunganku. Yang kecil-kecil pun aku hitung. Kalau kau, kata Mughir Rabbi Shubha, kalau aku biasa taruh pulus di rumah, di pojokan rumah aku taruh pulus. Aku tidak pernah hitung sampai istriku yang ngomong sama dia, bang pulusnya sudah habis. Aku kasih lagi. Kata harinya Ahsan yang sebein, yang tuain, ikut dia. Yang tidak perhitungan sama pulus, ikut dia. Maka itu termasuk akhlak jemaah Termasuk akhlak Saya jemaah sudah jam 9 Anda ingin malam-malam Itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga so, bermanfaat buat kita Bagi yang mau menikah Bagi yang sudah menikah Karena berbicara tentang pernikahan Tidak ada habisnya dan para orang tua Tularkan pengalamannya kepada anakku Khususnya seorang ibu ada ibu-ibu yang masya Allah jemaah 17 tahun menikah sabar menghadapi suami Maka dia tularkan kepada anaknya kesabarannya ketabahannya. Karena anak-anak sekarang banyak yang tidak sabar Menghadapi suaminya akhirnya bercerai Dan anak-anak muda juga Kadang-kadang sudah zuat Masih suka majlis sama sahib-sahib itu Zuat, habis isyak majlis Main gapelit, pulang jam 12 malam Padahal dia sudah punya istri Tuh Masih masalah isunya kadang Maka tolong perhatikan yang seperti itu, pelajarin agama Allah ini. Contohlah Rasulullah SAW. Lakatkan lakukan fi Rasulillah uswatun hasana. surat yang baik ada di di Rasulullah SAW. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Gerda Jalalul. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, jadi diri anak pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Aha. Kalau kalau ada pertanyaan tafadhol ada mic kasihkan ke jemaah. Ya ibu-ibu kalau ada pertanyaan silakan ya ibu-ibu, ada mic di tempat ibu-ibu. ya paham tinggal cilakoni nah kabar itu macam nah ya ini ada pertanyaan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu khuliqat al-mar'a min zila' Kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jadi bukan seperti tulang rusuk. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk. Allah mengatakan, Wa minha zawjah. Dan hawa itu diciptakan dari Adam. Betul dari Adam, alaih Bukan dari tanah yang biasa. Iza zahab ke suqimu keserta. Kalau kau luruskan patah dia wa entarkau la miza al'awad atau biarkan dia tetap bengkok. Terus solusinya fasamti' biha wa fiha Ya udah kau bersenang-senangan dengan dia dalam kondisi kau tahu perempuan ini bengkok. Artinya, ketika ada masalah dengan perempuan, si suami tahu, oh memang sifatnya perempuan kayak gini. Jadi perempuan itu memiliki sifat-sifat ya yang pertama, perhatian sama penampilan Perempuan itu perlu perhatian yang lebih Perempuan itu kalau melihat kesalahan suami satu kali Dia akan lupa dengan semua kebaikan suaminya Seperti itu perempuan Namun suami diperintahkan untuk memperbaiki istrinya Tapi gak mungkin perempuan itu bisa diluruskan Gak mungkin Ya udah mesti ada kekurangan Maka. Kesabaranlah yang membuat seorang suami Bisa bertahan dengan istrinya Seperti itu Baratullah TV. Baik Mana micnya jemaah Allah yang pegang mic Masya Allah Micnya jadi hilang itu yang pegang mic itu semua. Fawal saya Fawal saya Fawal satu lagi saya kata sini saya kata-kata saya saya ingat anda misalnya menuju saya sama saya baru saya akan menjaga tapi saya di usia atau tidak apa yang saya ingat belum di usia saya belum siap kalau saya tahu belum siap saya so, kalau boleh tahu belum siap dari sisi apa saya saya saya saya saya saya saya saya nah ya ya tetap ya sabda Nabi SAW itu berlaku artinya kalau dia menolak itu lagi benar karena belum siap dia Bukan karena memandang kepada kekurangan. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang sebagian itu mengatakan belum siap sebagai alasan saja. Untuk menolak ini orang. Karena tidak sesuai dengan harapan dia. Mungkin bulan depan ada yang melamar orang lain yang sesuai dengan keinginannya diterima. Berarti kan ucapan dia tidak siap sebenarnya hanya alasan saja dan memang kita harus paham jamarejal ya, ini harus paham kalau ditolak kadang-kadang ada rejal-rejal datang ke tempatnya hari, masya Allah, dia lama kata orang tua si perempuan, apuan anaknya masih mau sekolah gitu dan apa kata rejalnya, saya siap tunggu itu artinya kau ditolak gitu pulang sudah Jangan siap nunggu Kalau diterima akan ditanya Mau gak nunggu Itu berarti diterima Tapi kalau dikatakan Anaknya masih kecil Anaknya masih ini berarti engkau Ditolak Maka tadi kalau penolakannya Itu benar bukan karena Melihat kekurangan niljel Kemudian Anak perempuan ini gak boleh dipaksa Gak boleh dipaksa juga jadi kalau memang datang lelaki yang soleh ya, yang baik agamanya, mulia akhlaknya, kita sudah setuju. Tapi si anak perempuan, tidak mau. Maka orang tua hanya bisa menjelaskan nak ini orang menurut abah sudah sesuai. Ya? Tapi semua ada di tangannya si perempuan, karena nggak boleh dipaksa dia. Abah takut kalau kau nolak dia, nanti datang lelaki lain yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi perempuan-perempuan ada yang mau enggak bak anak enggak mau ya sudah akhirnya betul perempuan ini nikah dengan pilihan dia dua tiga tahun cerai berantakan rumah karena dia tidak mengikuti apa yang oleh Rasulullah SAW. jadi seperti saya selanjutnya itu ada mic lagi siapa yang pegang mic Air dan air dan panas katanya Gimana gimana? Ya. Pertanyaannya apa? Gimana cara mendapatkannya? Oh siap. Nah pertanyaan yang menarik ujama. Iya. Ya katanya sah Baik jemaah Berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan Seorang harim Yang khayir Yang sadar Yang ayu Masya Allah sudah. Caranya kita harus Bercermin Caranya kita harus Bercermin Artinya kalau kita ingin harim yang sabar, kita harus jadi penyabar. Kalau kita ingin dapat harim yang khayir, kita harus jadi khayir. Karena apa yibur ni fayibat. Lelaki-lelaki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Kalau kita baik, insyaAllah dapat harim yang baik. Tapi ada rejal yang ingin, oh mashaAllah, mau cari harim yang habis, Quranul Karim yang penurut dan taat ditanya antum hafal berapa juz Ya juz amati belum Ustaz tapi dia mau cari harim yang hafid iya mungkin ada harim yang mau tapi ada harim mungkin yang lihat gimana rejalnya enggak hafid enggak bisa baca Quran kan enggak lah minta harim yang hafid iya bisa jadi Allah takdirkan dia menikah dengan wanita yang hafid tapi biasanya enggak seperti itu Adik kalau kita ingin dapat harim yang khair yang baik, perbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki hubungan kita sama Allah, kita lebih dekat sama Allah, insyaallah Allah kirim tuh harim yang khair. Kita ngelamar sini ditolak, ngelamar sini ditolak, disitu tolak, ternyata Allah sediakan harim yang baik buat kita. Dengan usaha dan doa ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah. Jadi seperti itu yang ingin dapat harim yang khair, yang sabar maka dia harus khayir dan dia harus sabar. InsyaAllah dapat. Baratulah. Nah. Yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tali. Ya. Ini Masya Allah, Masya Allah Iya saya maaf pertanyaan yang menarik sekali ya, Karena sekarang Alhamdulillah kita lihat banyak harim-harim yang sudah berkerudung. Kalau kita lihat harim-harim zaman dulu Sampai harim-harimnya ustaz-ustaz pun dulu Kadang-kadang kita lihat di foto-foto kuno -foto itu Yang masih hitam putih tidak pakai kerudung. Kemudian dengan berjalannya waktu Terbukanya pintu-pintu ilmu masyaAllah. Kita lihat Sedikit sekarang Harim yang tidak berkerudung Khususnya di jamaah Banyak yang tidak berkerudung Itu adalah anugerah Allah SWT Dengan ilmu Mereka punya ilmu Bahasanya itu perintah Allah Baca di surat An-Nur Surat Al-Ahzab Tentang perintah kepada kerudung Agar memakai kerudung Bagaimana sikap istri Disuruh sama suaminya Buka kerudung Atau enggak boleh pakai kerudung Dia enggak boleh saan Lapa akan dimaklumkan si maksiat ilkhad. Kata Nabi SAW, nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Tak inumilah dimaksiat, palapa. Kalau disuruh berbuat maksiat, tidak boleh taat. Ad. Ini ada sebuah kisah ya. Dulu anda dengar kisahnya. Pada awal-awal tahun 90-an itu, mulanya ada istilah revolusi hijau Tahun 90-an itu banyak anak-anak SMA dikeluarkan dari SMA gara-gara pada gilbab. 8, 9, 90. Ini pun terjadi di negeri Arab. Sama. Karena penjajahan itu meninggalkan banyak bekas-bekas buruk kepada negeri kita. Dan negeri-negeri Islam yang lain. Di Mesir. Yang pernah dijajah oleh Inggris, oleh Perancis. Di salah satu sekolahan di Timur Tengah itu. Ada anak SMP Masuk sekolah pakai kerudung Sama gurunya dikatakan Nak peraturan sekolah Kok tidak boleh pakai kerudung Dimarahin anak sama gurunya Ya sudah Pulang dia jumpai umiknya Umi katanya bu guru tidak boleh pakai kerudung Itu peraturan sekolahan Apa kata umiknya Nak kau tahu siapa yang nyuruh Kok pakai kerudung kata saya, enggak umi. Dia pikir umiknya nyuruh di sini sang ibu menanamkan iman kepada anaknya. Nak yang nyuruh engkau pakai kerudung itu Allah nak. Allah yang ngasih wajah cantik kepadamu. Allah yang ngasih dua bulan mata kepadamu. Allah yang ngasih rambut kepadamu. Allah yang memberikan segalanya kepadamu. Allah yang mengambil segalanya kepadamu. Itu nyuruh kau pakai kerudung. Kau mau taat sama buburu apa sama Allah? Apa kata anak ini? Ya sama Allah lah. Besoknya berangkat pakai kerudung. Berangkat sekolah Dari jauh kelihatan sama bu gurunya Ini anak pakai kerudung Marah gurunya Dimarahin, dicela dicaci ini anak Anak kecil Sampai anak kecil ini nangis dia Ketika nangis dia berkata Man Siapa yang harusnya aku taati Engkau atau dia Di sini ibu guru itu saja kalau ternyata anak ini pakai kudu bukan karena keinginannya sendiri. Tapi ada yang nyuruh dia pakai kudu. Ditanya sama buburunya. Man hu, siapa dia? Apa kata anak perbuah ini? Allah yang menciptakan aku dan menciptakan buah. Di sini ibu guru langsung terdiam. Karena dia sedang menentang sang pencipta yang menciptakan diriku. Akhirnya bu guru bu ini pakai kerudung. Dan dia jumpai ibunya itu anak. Dan dia mengatakan terima kasih. Anakmu telah mengenalkan aku sama Allah Subhanahu SWT. Maka ingat para wanita. Dia tahu yang memerintahkan dia pakai kerudung itu bukan suaminya. Bukan ayahnya. Tapi Allah Jalla Jalala sehingga dia tidak boleh taat kepada siapapun orangnya. Yang menentang perintah Allah Jalla Jalala. Nah. Yang lainnya ibu-ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara Ana ini dia tidak terdengar karena mic-nya kesan Ya silahkan diulangi Terima kasih Baik, langsungin pertanyaannya Ibu, kalau benar Ana baru akan jawab. Allahu Ya betul beliau pertanyaannya itu. Ya berkaitan dengan orang-orang baik untuk laki-laki yang baik untuk wanita orang yang baik jemaah. Ya Para ulama menjelaskan tentang taksir ayat ini, apakah itu perintah Allah atau itu takdir yang Allah takdirkan? Artinya kalau perintah Allah, orang-orang baik diperintahkan untuk cari wanita-wanita yang baik. Itu perintah Namanya perintah bisa terjadi Bisa gak terjadi Allah perintahkan sholat apa semuanya sholat Enggak Sebagian orang gak sholat Allah perintahkan beriman Sebagian orang kafir Tapi ada penafsiran kedua Kalau itu takdir Allah Orang baik itu untuk Lelaki yang baik untuk wanita yang baik Ini hukum secara umum Tapi ada Kejadian-kejadian umpamanya Yang mungkin tidak sesuai Tadi dikatakan, Ustaz ini istrinya sudah soleha, suaminya belum soleh. Ah. Coba kau lihat, kenapa kau mau sama dia? Nih wanita yang soleha, yang solat lima waktu, yang puasa Senin, Kemis. Kenapa kau mau sama suamimu yang pelaku maksiat? Berarti engkau masih belum baik. Engkau buktinya belum baik. Apa bukti kau belum baik Karena engkau menerima orang tidak baik Sebagai suami Karena Nabi Yuluh memilih Yang agama dan akhlaknya baik Kenapa kau pilih dia Maka terkadang Baiknya istrinya ini Di tengah jalan Akhirnya dua orang ini dulu ya Kurang lebih lah Dalam perjalanan hidup Istrinya dapat hidayah Lalu dia jadi orang baik dia pakai kerudung yang awalnya tidak lah pakai kerudung. Dia mulai sholat malam. Dia mulai puasa sunnah. Suaminya belum. Gimana nih, Ustaz? Ah, ini ujian. Bahasanya engkau, ya sudah, takdirmu. Engkau memilih dia dulu sebagai suami dan kondisi memang dia belum baik. Seperti yang engkau dulu juga belum baik. Maka yang dilakukan adalah bersabar dan memperbaiki hubungan diri. Apabila ternyata suaminya. Itu keburukannya tidak bisa ditoleransi, maka dia boleh gugat cerai. Dan wanita yang baik mungkin dia akan gugat cerai. Jangan, Ustaz, anak punya suami tidak sholat. Minum. Nyabu. Istri yang baik akan gugat cerai. Istri yang tidak baik akan terus bersama dia. Kalau kau baik, gimana kau membiarkan suamimu, nanti anak-anakmu jadi apa? Ketika melihat seperti itu. Kalau engkau mengatakan Ustaz Ana masih berharap dia bisa diperbaikin. Tafabel ada usaha dari engkau. Berarti sang istri ingin memperbaiki suaminya. Tapi ada yang istri tidak urusan sama suaminya. Ujalah suamiku mau ngapain terserah yang penting nafkahnya jalan. Ini berarti sang istri tidak baik dia. Walaupun dalam... Dalam kasat mata kita melihat dia sholat Dia apa Tapi dia mau hidup dengan lelaki yang seperti itu Berarti dia mau Maka sikap kita Apabila Mendapati hal seperti itu Dalam kehidupan kita kita bersabar Berusaha memperbaiki Suami Begitu pula bapak-bapak Ada lelaki-lelaki yang dayut Dayut ini yang tidak punya rasa cemburu Istrinya dinikmatin orang, istrinya kumpul sama rezar-rezar, tidak ada urusan wajib. Maka ini suami yang tidak baik membiarkan seperti ini. Dan apabila dia membiarkan istrinya melakukan kemungkaran dan sang suami diam, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Karena termasuk dayus. Hailalulahhu alamul salam a I... yang terakhir jemaah. Iya. Bagaimana dengan suami yang sudah baik, suami yang sudah ramah, suami yang sopan, ternyata istrinya tidak nurut. Ada wanita, ada wanita yang masyaallah jemaah. Para suami kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tamna'um ima Allah masajidillah. Jangan kalian larang budak-budak wanita Allah untuk ke rumah Allah artinya suami dilarang melarang istrinya ke masjid jadi kalau ada istri izin sama suaminya bang Anamu saling ke masjid suami tidak boleh melarang tidak boleh kenapa? Karena dia hamba Allah dan dia sedang ingin ke rumah Allah biarkan dia Ajar rejal-rejal yang Masya Allah Harimnya mau ke masjid Keterjalnya eh Di rumah Salat perempuan di rumah lebih baik daripada salat Di masjid Betul hadisnya Tapi kau tidak boleh melarang dia ke masjid Mau ke masjid dilarang Harimnya bang mau ke pasar Tafadol Ke pasar boleh ke masjid Tidak boleh Tempat yang paling dibenci Allah itu apa Pasar Tempat yang paling cintai Allah adalah Masjid jadi seorang suami ketika melarang istrinya lihat Apakah larangan dia itu diperbolehkan oleh syariat Atau tidak Sekarang Ustaz Arisan Istri mau berangkat Arisan, enggak boleh sama suaminya enggak boleh berangkat istri Dia harus taati suami Jangan itu Apabila orang tua perempuan Telepon sama anaknya Nah, abah kepingin kau ke rumah Lalu sang suami ngomong, enggak sekarang enggak boleh. Kalau di sini aku ada perlunya, senang. Dia tidak boleh berangkat jumpai orang tuan, karena setelah menikah orang nomor satu itu siapa buat dia? Suaminya. Surga dan nerakanya adalah suami. Dan orang tua harus sadar ketika dia menikahkan putri, bahwa dia sedang menyerahkan putrinya kepada orang lain. Maka suami yang mendapatkan istri kayak gitu, ya kembali kepada ketegasan dia. ...Allah Jalla Jallaus mengatakan... ...Wallati taqafuna nushuzahunna fa'iduhun... ...dan wanita-wanita yang kalian takut dia itu... ...gak taat, gak nurut sama suaminya... ...apa yang harus dilakukan, kasih nasihat dia. Dudukkah sambil makan, sambil minum, ngomong... Uh, ...ada sesuatu yang ingin saya sampaikan... ...nasihatin dia dengan cinta, dengan kasih sayang... ...gak mau... ...Wahjuruhunna filmabajik... ...pisah ranjang sama dia... Ini level kedua. Ketika omongan tidak berguna, level kedua pisah ranjang. Tidak digaulin istrinya. Supaya istrinya sadar. Kalau dia tidak digaulin, oh mungkin rejal ini mau menjual lagi nih. Mungkin. Dan itu boleh buat dia. Maka paling tidak si perempuan akan berfikir untuk taat kepada suaminya. Kalau ternyata pisah ranjang juga tidak berguna, wadribuhun. Di sini, fase yang ketiga, boleh suami memukul istrinya, tapi tidak memukul wajahnya. Tidak memukul pukulan yang melukainya, tidak. Tapi pukulan yang mengingatkan dia akan kewajiban dia sebagai seorang istri. Tapi setelah itu, kalau memang tidak ada jalan keluar, maka ya kirim utusan dari pihak lelaki, utusan dari pihak perempuan yang masih bisa dilanjutkan atau tidak pernikahan tapi jamaahnya cukup pun sampai sekian malam malamnya Besok persiapan yang mau nikah Ini mertuanya pengantin juga Mungkin siap-siap untuk esok hari Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Yazakumullah khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kan udah duduk lah barusan Ya Antum Antum tutupan lah